I något tack av VPN efteråt så dyker Misser och Mo upp. Här kommer Misser och Mo Vi lär allt som skojer. Kör någon som skojer. Åsdad mm. trodde jag att de kör Vi lär allt som skojer. Äntligen, lax. Hör bort! Podd. Och den förre polen jag vilja kalla det här. Jaså. Jag tänkte, den stora podden med stor P, det kommer ju till helgen. Då tre, tre muskötörer drar ner till Hamburg. Det ser jag verkligen framåt. Det blir väl 179, 178. 178. Det, här är, ju, det här är 177. Ja, och... Det är bara två dagar kvar. Ja. Hur känns taggningen? Vilken nivå är du på? det känns Det känns bra, faktiskt. Jag har... Rekat lite grann och lite, lite nya infalls, infallsvinklar. Jag hittade bland annat en... Mm. en, en eh, jag sökte på en Beatles Hamburg. Mm. Och då hade Måns som skrivit någon, någon liten guide 2010. De här ställena som... Var det Star Club? Mm. Eller var det Rattenk... Ratterkeller? Något utan, jag tror att starkare som man hade brunnerit med det fanns en plakett på gatan precis utanför på Innegården. Men så var det någon, någon pub, för allting ligger på den, samma gata. Och En, en pub var, var deras Stampub. Stam mm. Och bland andra, äh, andra muskler också, Mellan 60-62, som fortfarande är uppe så dit måste man ju Ja. Och sen, sen äh, det är kanske intressant att det är. Servera Astra. ser alltså, Bara de servera Astra och Gefer. Ja, gefer finns för överallt. Det Astra, är liksom Astra, Astra finns på den solen. <laughs> Och på e ja. Jo, men det finns ju. Eh, eh, Får bilden framför det med Lennons LP Rock'n'Roll? En ung Lennons står i en port. Nej. Ja. Nej. Den, den är i alla fall på den därifrån. Mm. Och den porten. Jag, jag vet i alla fall att en av de här två pär som följde med på resan <laughs> ville åka dit. Medan alltså den andra ja, handbryr sig för höga <laughs> Men var inte det de här klubbarna på, Som Bite spelar på Låg inte de på det på då? Nej de låg på en tvärgata till aha, det, aha, var. Okay. det var ju De hängde mm. ju det är, det är ja, okay. Om inte jag får med osanning Alltså jag tror Banne mig på Var det inte på den gatan eh, Där de här ställena ligger Där vi förra året Tog en kebab Det är En kebab Nej, det var inte en döner, det var någon bild överallt. Mm. Och efter <laughs> <Billiga>. <laughs> Efter det så fick Det var där, hiccan satte igång. Så, så jag, så jag, jag tror att det har något med. med kryd, Nej, Att Det var för så stark. Ja, då ni börjar snåla och köra bilder <laughs> och det är en döner. Trofan av den hiccan. Nu ska jag. vi spara lite kuler till Gefer senare. <laughs> en Gefer Kör, kör döden nu. Gå fullt. Gå all in. You only live twice. S ska man våga... Tror Per vågar gå in på, på den där stället? Och, Nej. Och, ta, och, och, och, och, och, och, och köra samma. Prova. Ja, det gör det. Ja. 177 alltså. Oj, oj, oj. Tiden går. Ja. En serie av... 216. När det är 216 då ska det vara stor stort. Då, då är det en stor, Och då måste ju pär få komma... Då måste han vara hedersgäst Tore eller? Ja. ja. Som sa det, som inte det. Jag som inte ja. uttrycker. Mm. En ser att var 16. han så senast? Nej, inte ser. Nej men han så. Sa... Nej det var ju nu förra gången vi till Liverpool det var... Ja, nej ja, men det var inte förra gången vi var i Hamburg han inte. Nej, men förlåt. Hamburg jo, men det var. Och sa att det var. Det är inte bara den längsta. Nej, inte bara den bästa utan även den längsta på. Det vet ju, ni vet ni som lyssna på oss. <laughs> Ja. Att, att han helt plötsligt blir en i crewet. Ja, ja. det är här Det är bra. Ämnet för denna dag. Par, par, par, ja. par. Vad har, du på, vad har du på det? Jag har några, jag har några små, små grejer bara. Mm. Jag fokuserar lite på tvillingpar till att börja med. Bra, jag har helt glömt bort tvillingpar. Mm. Mycket bra. Och um... Tänkte jag ta en liten uh, quiz till dig. Um, vilka är Sveriges främsta idrottstvillingar? Ja, um, idrottstvillingar. Jag kan ju nämna tre stycken direkt. Ja. Uh, jag bryr mig din sådär naturligtvis. Ja. Och Abrahamssons. Ja, just det. Tommy sen kom jag på, men de, de är ju inte tvillingar, de är bara bröder. Kent och Anders Eldbräck. Nej, jag tror de är tvillingar. Eller? Ja. Men sen har du ju... Så, ja, äh, jo, Kaller. Bröderna Kaller, systrarna Kaller. Ja, det är det par? Och så, sen äh, Bröder Husko. <laughs> men, vet du vad de heter för någon. Matti och... Husko. Eh, är eh, en är det är hockeyspelare. Det är det hockeyspelare. Ja. Här ja, nu tänker jag på en skidåkare. Husko. Erik och Anders Husko. Det brönan Husko. Husko. Ja. Nu tänkte jag på på Det finns ju två stycken som alltid med i så loppet förut i alla fall. Åh, att med då. Ja. Nej. Är, är det inte en det som är kommentator nu till exempel? Vad han heter? <laughs> Anders Blomkvist. Ja, det är en Blomqvist är låg Blomkvist. Ja, just Anders. Nej, de har bröder. Okay. Inte. Men sen. Då är... Men dock ett par. Och sen, men några andra favoriter. Du, <kör> Dupontarna måste man nämna. Mm. De måste ju vara tvillingar, eller? Dupont och dupont. De är verkliga ja, Men vad heter de i förarna? Det har väl aldrig framkommit. Mm -hmm. De heter ju Dupont och dupont. De är ju likadant. Tack <laughs> Ja, ja. Sen är tvillingdetektiven du som böckerna. Nej, jag vet inte, jag vet vad du menar, men jag läser dem aldrig. Mm, och i samma serie där så hade du, jag vet inte om att tvillingarna har tvillingar. bröderna Bröder har det Harde. Ja. Mm. Men tvillingdetektiven, vet du vad de heter? Nej. Nej. Klaus Göran Bergendahl. Så var de nere och hälsade på sin kusin Hubert Norlén som bodde på kaptenskapten Böstman. Var han som allt som är på omslagen ja. också? Som, hade... som påminner lite om Dennis pappa. Ja, kanske. Ja. De, fick, de, de läste jag var ena igen. De, var, de hade antingen... Det där <laughs> Nej, Ja, det, det var ju så här. Men då var det, antingen var de i Stockholm och löste, löste något mysterium. Eller så var de uppe i Vindsele i mm. Norrland. Där bodde de här tvillingräckarna. Det var ju skitbra. Och var det två författare men Arn, Sivar Ahlrud var det Men det var en blandning av Ivar Alstedt Och Sid Råland Det var två författare som skrev dem Jag tror att den som skrev Stockholmsgrejen Den Jaja. som skrev någon ja, Du ser, du är ju, ju kul. <laughs> Fan vad du är kulturer Tvillingdäcken Oj, man, om... Men de var ju lite lika som din också vad, vad, vad, vad, man skulle, vad man letade mysterier <laughs> Det kanske jag pratade om förut Men vad man letade mysterier När man var yngre, särskilt i lågstadiet Oj att hitta mysterier och kunna lösa själv Ja, alltså var det, det var det dina egna lekar? Var det dina så? Nja, kanske någon gång sådär mm. Men just att man, man hittade Oj, där borta, eller den där gubben ser mystisk ut Vi, spioner, ja, ja, ja, ja. vi, vi spionerade på han tänk, tänk du, jag hade mina Hobbeck-spioner Och sådär men tänkt tänk att smyga runt där som som, som <går> med men som 7-8 åring med en liten napparsväska i plast och kan jag inte Och sen Twin Cities vet tycker jag det där. Nej. Jo Minnesota och vad hette den då? Vad började på? S. S. P. Nej. St. Paul ja, ja, ja, ja Det är Twin Cities Twin Towers då, vi kollar det. det Ja, det var ju 2001 yeah. Vad heter det då? Vad de hette? Ah? Östra och Södra Ja, men Ja, jag är ja, ja, World Trade Center ah. Den har Twin Peaks också ska se, <laughs> ja, ja. ja, just jag Och så om jag säger Mare, vad ser du då? Ja, ja Inte här som var förra veckans tema mm. Filosofi filosofi. Fil och, Fil och stiv, bröderna med. Ja. Och sen har vi ju dina största förvitt, kanske min också, Thomson Twins. Ja men det är ju du pomparna. Det är ju du pomparna. Ja men just det, Fan, det var ju en meta. Det knöt ihop säkert, var det sista. Ja, ja det knöt ihop. Ja, omedvetet. <laughs> Thomson Twins. Likväl. Det dödde länge innan jag förstod Ja men jag ja, kom, kom på det nu, ja. Thomson. Twins. <laughs> Vad hade de för hit, så liksom? Nej, Thompson Twins har jag aldrig lyssnat på Ja men då var det på tr tracks typ alltså. nej. Det är ungefär som att säga en låt av Tepau <laughs> La, La <laughs> ja. jag, jag har gjort en uh, ö, ö, ö, ö, Mina favoritpar En uh, ja. 29 topp Oj om du, har en, om, om, om, om du har någonting Du, du kan säga Kärlekspar eller vad som helst ja, ja, du nej, nej, du får säga. Det stannar vid 29, tänkte jag trätt men jag kom inte på någon först. Vi har 29 i plats, så har vi Alex och Zige. Jaha topp 29. Det är ett par. Mm. Ja. Eh, 28, Roger och Roger. Mm. Eh, 27, du, vet jag vad jag lägger ner. Ja. Kom du ihåg? Roy och Roger och Roger var i Poppes och så sen i UFF. Vad är det efter då? Du skickade det till Stockholm. De brev så här, Fvebreven varje på serier för det... Ja, det? var väl efter, tror jag. ja. det var efter, ja. Men då, då, jag, då hade jag med en, en import från engelska som Roger Walker, mm -hmm. som var ja mordschud. Och så gick ju Roy Westin. podden. Pod då kommer jag ihåg igen. Ja, som du nämnde Roy Roy ska pröva en tje. <laughs> <laughs> nej, men då kommer jag ihåg att ja, Roger eller nåt bara Roy Roger. Det här ihop. <laughs> <laughs> Det var ju som när min syster fyllde 50, mm. så jag och min kusin vi, vi spelade ian, hans spelar bas och jag spelar här. Christer Och då, då kommer en annan kusin, då kommer jag på Stefan Kriste. Och, och nu nu kommer jag på att jag är glad mm. Stefan Kriste. Ja, är det här att du gillar de här paren? Liksom, ja, alltså, det, blir, det blir bättre och bättre. Som du gillar, va? Ja, ja jag, jag, kan jag, jag, att, här här, jag kan inte säga att jag gillar, att jag gillar alla. Men det är lugna man ah. på så många par. Ah, okay. eh, 27 så. plats, Adam och Eva. Mm. Du är känd på. Mm. 26, Kalle Hobbe. Mm. Jag har ingen bra. relation till det, förutom... Du inte läsa serien? Nej, jag tyckte aldrig att det var bra. Kalle Hobbes har eh, 25... B1 och B2. B1 och B2? Mm. Vad ba fan är det? Banan i pyjamas. <laughs> ja, det Som har jag inte B2 på. Och, B2. Okay. och här kanske skulle har högre upp egentligen. Eh, 24. Costello. Ja. Hos en First Base. Okay. Eh, 23. Fyrtornet och släpvagnen. <laughs> Vilka var det? Ja, jag, ja, du, det? Du tog med namnet. Men jag, jag kände, det var väl någon sån här... Eh, Ant jag tror att det var en serie Eller en amerikansk film Det låter jag osagt, det kan man googla upp själv mm. eh, 22, Mork och Mindy Nano <laughs> Nano mm. 21, gillar du den serien? Då var det väl ganska roligt Men jag, vet, jag vet ju att, eh, att Seinfeld De tog upp den någon gång liksom, Nej, nej det, det går inte att ha, köra stand-up Med hängslen, han kör alltid hängslen ja. utan han mork ja. Eh, 21. Simon och Garfunkel. Ja. 20. Humla dumla. De gillar. Två oror. Två hakejobb under. Det är en i björn. Det är en i björn. 19. Tom Harry. Ja, ja de bra. bra. tecknat eh, 18. Miss Maggie. Dom där. Vad fan var det? Katter. Ja, det var en sån här Tygkatter. ja så nära. Tykatter. Ja, de följer aldrig. De är för gammal, men nu... men jag var en eller åtminstone... Ja, okej, men du kollar på det, nu. Ja, men det gjorde... Men det, var det, var det på... <tryck> jag tror att de hade barnskär, då. Nej, inte 76. <tryck> vad det då? De var? Ja, det var väl 75-76, ja Jaha, då de ser, jag jag. är jag... Då är helt. Ja, helt. kan kolla. Sen så kom ju, vad heter han... Nicke och Moje. Ja, ja, ja. De är inte med Niklas Wahlgren och... och... Det här måste jag ha senare. Ja, ja nej, nej, alltså, och Moje, det var ju två dockor. Nicke och Moje, Niklas Wahlgren och en till, det var ju <laughs> ja. till, till 90-tal. Ja okej, okay, nu fattar mm. eh, 17 eh, kung och Silvia. Mm. Klassiker. 16, Filip och Fredrik. Mm. 15 och det är föregångarna så alltså, till egentligen eh, Misse och Moje, och ja. de och Gena. Och sen så Kommer sen in i något Caféprogram efteråt så dök Misse Moje upp Här kommer det Misse och Moje Vi gillar allt som skoje Sjöng de som skoje mm. Åsa trodde ju att de sjöng Vi gillar allt som skoje och, skoj, skoj. Skoje Ja, ja jag har, visst mig. Nej jag förstår inte äh, 14 plats Ben och Gunnar Ja bra Coolt. Ja det var bra 13. Eh, Svena Lotta. Kommer för före bättre Mm, 12. Mm. Okay. Mm. plats Björn Benny. Mm. Klasse. Rikast på listan hittills. Det måste man de göra. 11. Eh, plats Arne och Ankan. <laughs> ja, de, de. Jag gillar dem. Jag tycker de var bra kommentatorer. Ja, det var inte. det är bra mycket bättre än Claes Helgén och Per. Per Pernfärs gillar inte så de pälskog. Äh? Nej, det här ja. inte de där ja. Jag gör det inte liksom har ingen Nej, eller de tycker bara är orolig för att det är så det är så klagat. Kanske inte pälskog men Mikael själv anklagar hela din ja, och ja. och kör i säker kurs. Ja, nej, men nu kommer vi in på vi tar en liten trumvirvel. Det kommer ju på tio topp. Mm. Tio, 10. Hela halvan. Oj. Som hade till och med en serietidning Ja Ja men då var det gode mm. Oj Nio Magnus Brasse. Oj Åtta Det här är kanske den största överraskningen på den listan PK Mats <laughs> I, Alltså i Liverpool i, I Liverpool <laughs> kvi förre lördag. Ja. Och även vad heter det? det, det, det en Mazda. Nej, men 92 ja. i Liverpool. Ja. Och det långa, du går och styr var lugnt det kostade ju två i lördagar. Ja, och det det kändes ju som när jag kom in, när jag kom när jag kom där på på på den puben på var det lördag förmiddan. <laughs> ja. Eller söndag förmiddag när ni när jag drack igen och så bytte till mm. jag känner jag var ganska starka. Ja. Förmiddag, Ja. Man, men, en men, tacker en tacker. ja men det kommer inte för De på sunde plats Bill och bull. nej det är klassiskt ja de är mycket bra ja, och sjätte plats tarasen bananer ja sen kommer också en, en liten eh, dåligt som jag fick verkligen jobba för att komma på Femte plats Pellepennan och suddgumman. Nej, så här från vad Var det Gullan Både man egentligen? Nej, det var en barnserie. Ja, de var ut och reste typ. det var en Pellepennan och var som en penna och så ja. var som ett sudd och så ritades det fram olika. Nej, nu får göra om. Ja. ja. Det hände ju ingenting. Det var allt dagens barn hade ju somnat om man skulle kolla på det där. Vilken årtionde? 70 talet Ja, tidigt 70. slutet på 60 är 70. Ja. Ja. Och på fjärde plats, eh, omnämner redan hittills, två gånger, DuPont och DuPont. Du Jaha, det här kan jag. Prispallen? Mm. Trea, Ralf och Roland. Ralf och Rolf, <laughs> Sörens tvillingar. Ralf och Roland, oj, kom så högt. Ja, men de var ju ikoner alltså. Det var ju i början på 70-talet där. Ja. Just, man när man, sand... ju, ju, just när man, när man, när man började ja. börja själv intressera sig för idrott och, och, och förstå lite saker. Ralf och Ralf och Roland. De lår vilka nummer de hade i VM74. Nej, det minns jag inte. Ralf hade 10 och Roland 11. Mm. Ben och som 15. Jo men du är 10:00 och 11:00 de, de, de var ju spår. Ja. Det, var, det var ju ett par det... Ja, det... andra plats. Har vi faktiskt ett gäng från Umeå? Jög och Hestr. Det det kan vara det, men Staffan och Bengt. Staffan, Staffan och Bengt. Jög och Hestr. <laughs> Staffan och Bengt. Ja, då. Var... Staffan den här lite kloka, förnuftiga mm. Bengt den här Tokiga, förvirrade. Vilka medel heter Stanford och Bengt? Då? Ja, det var i, i Nils City gjorde det någon. Eller Robert och sådant. Hundar, som... Ja. <laughs> Första plats. Ja, Om jag har fel här så blir jag. Jag tror jag vet. Mm. Men här äh, låter det bra. Det måste vara Anita-Telvins. Solklara ja, det är ett. Liksom. Jag satt och vände av det. Solklara är ett när det gäller par. anita televinken. Det finns väl inget par som har betytt så mycket för Nej, mig under för, dels barndomen men sen genom alla. Alltså det håller fortfarande. så mycket? Ja, mycket trafik. Ja, trafik och så hur man bygger en flygplan av en dammsuger. Ja, och hur man bygger en rymdraketa av en, rym, rymdraket en himmelssäng <laughs> ja, ja, det är bra, bra lista mm. vi, vi tar en liten, det är så bra med här Det alltid pauser, som vi vi Java, det är alltid mitt webpod Det har sagt gött, den är kaffekoppen Gött, mm. det är gött, gött, gött. Jag har en fyra i topp på kända par. Mm. Har du? Ja, vi får se om om om. om... Nej, jag har inga till. Nej. Alltså, ett, ja. Ja. Eh, Bonnie och Clyde. Mm. Barbie och Ken. Nu ser jag vi vissa Mark och Jonas De hade jag faktiskt tänkt så, nej. Och så David och Porsche Beckham Tänker så Det var mina kända på. Men sen har jag Tre, tre topp på tv-serier Som har någonting med par att göra mm. uh, Trea Parhjärter Heart to heart Heter de för engelska var det, det var nog en liten sån här lite, vad heter det, action. Ja. Det var ett gift par som åkte omkring och löste, löste, fall. löste fall. Sen har vi par i brott. Och, ja, vad var det då? Ja. Det var sent 80-tal, typ mitten åt Moonlightning heter det på engelska. Moona heter det. <laughs> Bruce Willis. Ja, okej. Okay. Jag kommer ihåg att jag, jag såg det en gång uh -huh. um, då Det var jag... hans första serie tror jag mm. Då Bruce Willis gick runt och, Där han gick runt och sjöng Limbo Rock I alla fall jag kommer ihåg I det avsnittet jag såg uh -huh. okay. Och så efter, har vi Party. <skratt> jag tänkte <skratt> ska, jag börja, ska jag börja köra lite, <skratt> lite ordlek också Men nej <skratt> Ja. ja, det brukar vara ja. din. Jo, ja, precis. Sen just marknaden tar eh, sjukdomar Parkinson. Ja, vad är hade jag med som ett ord bara. Ja. Ett otäckt ord. Jag vet inte. Stigmatiserat. Parmiddagen. parmiddag. det är väldigt bra den där... Så du tipsade om den podden som heter Parmiddag? Ja. Det, jag, du, du, du tycker jag är så exakt som Parmiddag är? Jo, det, det, det var ju alltså en, eller, en... Pjäs. En pjäs i fem delar på P1 tror jag det. Ja. Oh. Som heter Parmiddag. Fantastiskt bra. Bra gjort. Roligt. Och det, det, det kommer ju upp. Det är en nyårsfest så det kommer ju upp hela tiden. Mm. Med sådana grejer som man, man känner igen den. Jo, sen, sen bara en, en tanke. <kör> Angående hur man använder par. Mm. Ett par strumpor. Mm. Det är logiskt. Men ett par byxor. Det är bara det är en. Det är, det är mm. en byxa. Det är inte två stycken. Ett par kalsonger. Ja, exakt. Varför det är det så? Ett par BH. <laughs> ja, en bra, bra fråga. Nej, men strumpor är ett par, en två pantalon. stycken. Ett par byxor. Perfect. Ja, men det finns det någon som med bara ett ben? Om det är det man syftar på Kalsonger. För enbenta människor ja. Och de, de lever väl också använda De här också Med bara ett ben ja. det, är, det är bra Bra, gett, tror jag. bra eh, tanke det, det känns som att man skulle ha haft eh, Grannöjkörgården Anders här. Han, han, han skulle kunna komma med, med utläggning Eller Eller Per Strandström Eller Valle <laughs> Det var ett tag som vi körde Fråga Walle. Han kunde alla sådana grejer som man inte kunde själv. Jag sa? Ja, men mest tekniskt. Också. <laughs> <laughs> men han skulle kunna. säga, Ja, men det beror på... Liksom, han kunde så, typ sådant här skulle jag kunna för förklarat. Fredrik Lindström skulle göra äh, ja. grejer. Ja, men han skulle grejer. <laughs> kanske bättre än <laughs> Och kanske bättre än, än äh, Anders som också. Mm. Ja, men det här var väl en... Äh, en cirkus 25, par. Minuters, en, 25 minuters... 25 minuters podd. Parpodd. Och mm. alltså, i golf finns ju par. Man går banan på par. Ja. Det känner du till då. Det känner jag till... Men du vet inte vad det betyder? Ja, ja. Ja. Jag har ju spelat minigolf. Är det samma sak där? Nej, det var ju inte parbanor. Det, det gick man ju två år som jag Men jag mm. tänkte på, en, en bana, är en Liksom att det är... Par är det 36? Nej, hur mycket är par på, på en? Det brukar vara 72 oftast. Jag menar det det. Ja, men 72. Men brukar det vara liksom i, i regel? Eller finns det? Du sa 70 att det finns. Ja, barnet som det, är kan vara, ja det kan vara lägre. Det beror på hur långa. Det är. om man. Normalt är det 4 par 5 hål. Och 4 par 3. Och sen resten par 4. Men sen, <skratt> om det inte finns utrymme, det ska vara en längd på 4 par 5. Mm. Då kanske man. Sju par trehår istället Av någon anledning Oftast Då blir det mindre par då kan det vara, ja, Vissa par kan vara 63 som det är, Men oftast är det runt 72 det kan vara 70, så. Men vad är det lägsta parbanan Du har på då? Ja, men det är ju sådana här korthårsbanor det, det, det är ungefär som minigån liksom, Alla har par tre Men alltså den längsta då? Den ja, par 73 tror jag ja. Det finns ju någon så här hål, fast det är par 5. Det finns någon bara, bara par 6. Mm -hmm. det, uh, det, det är lite som this one goes to 11. En under är det börde. Förstår du? Alltså det är lite som this one goes to 11. Oh, where uh, exactly? Vad type, ja. det? Spike, spike, vad heter det? Nej, par ett under? Mm. Igel är det två ja. Och Albatross är tre ja. Det finns inte fyra Nej, nej det är svårt Ja, ja. Vet, då... Nej, det finns inte jag ja. vet. Det var nästan som en fråga Som, som På på Vi hade, hade quizzen här Och så var Sören, vad heter det, Han var ju bra i han, han vann ju det här temat ja. Och så även har <laughs> Och så frågade jag fråga, finns det finns det Hall som spelar reggae ungefär stället i så och Martin på det så skulle han ha varit expert på ja ju ja, men det finns det och då, då var det han expert. ja men det är aldrig inte sen en och som expert det kan jag. Ja, jag, jag vänder, jag du, kan ju se, du kan kolla på jag, jag. i i, liv, I liv, på. Men, men det var det var också lite resultat jag ställde ja, Då, då ja. skulle han vara helt, helt plötsligt expert Det är en mjukt bra <laughs> Inför den här jo, det, det. <laughs> Jo det finns det Ja nej men avsluta. Eh, 177 Avsluta ju Och se framåt Nästa veckas podd framåt. Lyssna på <laughs> Efterhand. Ska du bli Hicka i Hamburg part 2 Ja men Ja Holmgång i Hamburg Hundra i hamburg, hicka i hamburg. Har du var det? Det måste det ha varit Holmgång. Här, Holmgång är första. Holmgång, hundra och hicka. Vi får, se, vi får se vad det pressas fram Ja, vi tackar för den här gången. Ja, det är då. I saw you there Just standing there And I, thought I was only dreaming.